Um þessar mundir bara enn svo við að mikill mannfjöldi var saman kominn og hafði ekkert til matar. Jésús kallar þá til sín lærisveinana og segir við þá Ég kenni í brjóstu um mannfjöldan. Þeir hafa nú hjá mér verið þrjá daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín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 Varist súrða í Farisea og súrða í En þeir rættu sína á milli að þeir hefðu ekki brauð. Hann varð þess vís og segir við þá. Hvað eru þér að tala um að þeir hafið ekki brauð? Skinni þér ekki enn nýr skiljið? Eru hjörtu viðar fórhert? Þeir hafið augu, sjái þér ekki. Þeir hafið eiru. Heyrið þér ekki eða munið þér ekki. Þegar ég brauð bröðin 5 handa 5.000, hve margar körfur fullar af bröðbytum tóku þér saman? Þeir svara honum 12. Eða bröðin 7 handa 4.000, hve margar körfur fullar af bröðbytum tóku þér þá saman? Þeir svara 7.000. Og hann sagði við þá skiljið þér ekki enn. Þeir koma nú til Betsa ítu, þar færa menn til Jésu blindan mann og byggja að hann snerti hann. Hann tók í höndins blinda, leitti hann út úr þorpinu, skirti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð?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 Jésús fór nú ásamt lærisveinum sínum til forpanna hjá Sésar eða Filippi. Á leiðinni spurði hann lærisveina sína, hvern segja menn mig vera? Þeir svörðu honum, Jóhannes Gýrara, aðrir Elía og aðrir einn af spámununum. Og hann spurði þá, en þér, hvern segja þér mig vera?